Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. La microfon revine Vitalie Ienache. Ediția matinală de 3 decembrie continuă. Anunțam și mai devreme. Vom discuta cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Gherasim. Bună dimineața. Suntem în a treia zi de după alegeri. Avem numărate peste 98% din voturi. 98,31% la 100, avem 25 de mandate pentru Partidul Socialistilor 21 pentru Partidul Comuniștilor referindu-ne la partidele pro-europene 23 de mandate acumulează până acum Partidul Liberal Democrat 19 Partidul Democrat și 13 Partidul Liberal vom reaminti că împreună partidele pro-europene acumulează la moment 55 de mandate întâi de toate credeți că se mai pot schimba lucrurile mai poate acumula cineva vreun mandat pornind de la faptul că probabil voturile din diasporă încă urmează a fi numărate. Să sperăm că așa va fi. Promolexul, de altfel, a efectuat o numărătoare rapidă și le-a ieșit celor de la Promolex câte 24 de mandate pentru socialiști și liberal-democrații. Iar așa o remarcă la Promolex, plus minus un procent eroare. Să sperăm că așa va fi și că Partidul Liberal Democrat va devansa Partidul Socialiștilor și nu e vorba doar de acest mandat. Ori 55, or, 56, e, o majoritate simplă e. e, e, e, o major, e oricum rămâne majoritate simplă. E vorba de un câștig moral al forților pro europene pentru că dacă e să urmăm tradiția europeană, un partid se consideră câștigător în alegeri atunci când are mai mult decât alt partide, cu un procent, cu două procente. Deci dacă partidul Merkel a avut 32%, el a câștigat alegerile. Cel de pe locul 2, 31%, el n-a câștigat alegerile. Așa și aici, dacă Partidul Socialistilor are mai mult, deci se consideră că el a câștigat alegerile, dacă Partidul Liberal Democrat va avea mai mult, se va considera că Partidul Liberal Democrat a câștigat alegerile și atunci putem titra și noi, jurnaliștii, alegerile în Republica Moldova pentru prima dată de la Parlamentul 90 au fost câștigate de un partid necomunist sau ne neocomunist sau de un partid pro-european și democrat sau de un partid liberal, cum doriți. În fine, PLDM oricum <coughs> obține prima poziție astăzi în rândul partidelor pro-europene da, da, da, dar eu vorbeam despre acest aspect moral da, semnificația acestui, acestui mandat. Să vedem cum se vor distribuie aceste voturi și din diasporă și ce a mai rămas acolo niște, niște projeze verbale pe la Bălți pe la Comrat se, se zvonea că au mai rămas oricum Comisia Electorală Centrală a promis că azi va da publicității deja e, rezultatelor rezultate preliminare în, Cele finale de, a, a, în vineri, baza domnilor, dar preliminare în baza în baza procesor verbale procesate 100%. așa s-a În vineri este terminul limită conform codului electoral, deci în cinci zile după alegeri Comisia Electorală Centrală este obligată să să prezinte să prezinte o... un raport despre rezultatele alegerilor. Și vineri este ultimul termen. Și urmează după asta să prezinte și curții constituționale asfere necesare cu privire. Imediat la... prezintă curții constituționale și curtea constituțională la fel are un termen pentru a examina. Asta în situația în care nu intervin contestări pentru că curtea constituțională poate valida sau invalida sau poate adopta o decizie vizând rezultatele alegerilor dar după ce se epuizează toate Protestele, ca să folosesc un generic, prevăzute de, a fi examinate de codul electoral. Nu ne-am întâlnit de mulțișor în edițiile noastre matinale să vă întreb chiar cum vi s-au părut rezultatele în general. Chiar deșteptat pentru că toate sondajele de opinie vorbeau despre o egalitate de șanse. balanța s toate sondajele, dacă se mintești, dacă luai și adunai voturile de partidilor anti -europene și pro-europeane, deci erau întotdeauna de, de partea partidelor uh, pro europene cu un procent, cu două, cu trei, uh, chiar și numărul uh, celor care ar fi votat pentru Uniunea Europeană era cu un procent doar mai mult decât, uh, mai mare decât cel de cei care ar fi votat pentru uh, alt fel de Uniune, pentru uh, Uniunea Euroasiatică. Cam, cam aici, da. cam, cam uh, dispoziția, predispoziția publicului uh, a fost relefată de sondaje, uh, pentru că multă lume spune că nu cred în sondaje, sigur că poate că am putea spune în doială unele statistici foarte și foarte concrete, dar tendințele trebuie să le luăm în calcul, pentru că sondajele oricum uh, indică niște, niște tendințe la care trebuie să fim foarte și foarte atenți. Eu nu am fost uh, pesimist nici în primele secunde când au fost date publicității uh, datele pentru că nu aveau de unde socialiști să ia mai mult uh, și am, am văzut procentele PLD-ului și PD-ului, mi-am zis că pot să mă duc la culcare, chiar dacă am stat până la 3 din curiozitate profesională, pentru că oricum partida uh, pro-europeană va câștiga aceste alegeri, cu un mandat, cu două, dar va câștiga. Din punct de vedere al corectitudinii desfășurării alegerilor, ce spuneți, mai ales în condițiile în care partidele anti-europene urmează să conteste aceste rezultate. Liderul comuniștilor a zis că va contesta la Curtea Constituțională, a invocat nefuncționalitatea registrului alegătorilor în timpul alegerilor de duminică. Socialiștii au zis și ei că vor contesta acest rezultat. Bine, am văzut și câteva rapoarte ale organizațiilor internaționale inclusiv cu privire la modul în care s-a desfășurat ziua alegerilor. Credeți că bine, au fost încălcări fără doar și poate cum se întâmplă, dar în măsură să schimbe rezultatul final? Sigur că dacă e să faci o contestare la Curtea constituțională, trebuie să ai dovezi că aceste încălcări au influențat într-o măsură mare, precum și se consideră atunci când se ia act sau se ia la control sau la verificare astfel de contestare, rezultatul alegerilor. Ce ar putea să invoce comuniștii. Spuneam că nu și au că nu și-au scos agitația electorală nici azi de pe panouri? pentru că și ar fi scos agitația electorală, ei l-au oprit cu agitația electorală, de că la noi încă, dacă merge azi, dimineața pe Chișinău vezi că alegerile continuă. Nimeni nu și-a scos panoul ului Mergem și duminica viitoare și, la alegeri da, și e treaba administrației publice locale să, să supravegheze și Comisia Electorală Centrală să supravegheze cum se îndeplinește legea. Deci pentru prima dată când și a citat electorală, nu și-a scos nici și un Nici Renato, nici Dodon și Dodon cu Putin și cu Greciana sfătuiesc și acum lângă magazinul Marița. poți magazinul Marița? Sfătuiesc cât dimineața acolo. Deci atunci trebuie să să facă și autosuzizare. Eu, Partidul Comunistilor, am încălcat legea. Codul electoral, articolul cu tarea, pentru că am făcut agitații electorală și în ziua de și în preziu de Eu, Partidul Socialiștilor am încălcat legea. Întoarce anuși în cap și uh, renunț la mandate. Hai să deci fi, trebuie să fii curat ca să bă, mai ți Știi, țau o vorbă, și că uite la tine mai întâi, sub nas, cum zic moldoveni, n-ași bea că să alea și Volonin și, și Putin și Dodon și, greceane, și limba rusă. Dacă nu-ți vezi bârna din ochiul tău, atunci nu arăta la pail din ochiul altuia, înțelegi? Pentru că este jenantă. Ce fel de politicieni? Parcă nu scops la minte oamenii ăștia. Parcă oameni, niște parcă om bătrân și Dodon parcă tot are birgeana acolo, la fel femeietate. Oameni buni, dacă voi ați încălcat codul electoral, nu poți fi gravid, o lecuțăcă. O ești gravid, ori nu ești gravid. așa, așa, aici, Dodon, nu poți fi leac bandit, sau nu, sau nu poți fi încălci o doar. să nu poți furt doar o lecuțică la Institutul de Economie, da? Cai ai furat. Și aici, nu poți să încalci două noi am călcat, mai puțin de ce noi dăm contestări. E, nici chiar așa. Când privește acest registru, sigur că a fost un eșec, chiar dacă situația s-a remediat, dar lumea a, a, a vrut, ca să meargă așa, să se simtă mai protejată. Acest registru urma să protejeze votul multiplu. Și acum, nu știu, trebuie să dea o explicație, domnul Cecan, dacă în, în acest interval de timp, votul multiplu a fost... deci evitat. Pentru că scrieau oamenii, oricum scrieau... Or, or, or, poate, ar... ar... poate fi demonstrat acest lucru? Poate fi demonstrat foarte simplu Vitalie, pentru că e, când am mers la centru de vot, atunci m -au, și eu, și toția, și fiu, și fica, deci ne-au scris într-o listă că nu funcționează computerul. Și în cazul în care numele noastre, deci datele de pașaport, au fost introduse, cele de pe hârtie, că atunci când nu lucra, au fost însă în calculator, sigur că acest sistem imediat triază. Și dacă mă mai găsești undeva, am fost exclus. Este esențial ca aceste liste de mână scrise, aceste nume de mână ale noastră, să fi să fost ulterior înscrise în calculator. Și atunci se triază imediat. Când spunea analistul Vlad Socor, de la independență încoace, nu am avut probleme serioase în ceea ce privește procedura de alegere. Adică nu au fost încălcări majore. A fost vot multiplu, a fost. A mai și fost, și dar... eu și cu boletine e, e, e, false produse la teraspul și mai departe. A fost vot multiplu, au mai mers unii cu treaba asta. Dar... Acum a fost mult, mult, mai multă siguranță totuși, a fost mult mai multă siguranță uh, că acest bot multiplu uh, ar putea să fie evitat, pentru că dacă numele este au fost scrise, n-au -au fost introduse direct în calculator, dar au fost scrise pe hârtie și pe urmă au fost introduse în calculator după ce -a, ce a pornit de nou, a fost reparat acest uh, sistem, atunci calculatorul imediat triează unde a fi votat pe, pe, pe teritoriul Republicii Moldova, deci dacă s-a găsit numele de două ori, deci de, de trei ori, de două ori ți-l și rămâne mai o singură dată. Deci se anulează acest vot. Asta este e, e, e, deci scopul acestui sistem. Și dacă domnul Ciocan, dovedește că acest sistem a funcționat și a fost eliminat vot, votul multiplu, atunci nu e nicio problemă. Nu zic vigoare, ar fi normal dar În noi, genere să fie eliminat votul Celui care a votat de mai multe ori Pentru că a încălcat legea e, Premeditat Ei bine, e, aici intră în vigoare alte, da. alte articole deci, Și așa mai departe Dar nu e problema asta Sigur că -au, au fost încălcări tradiționale Moldovenești Și două kilograme de carne n ajuns la poartă Și așa mai departe, și -așa mai departe. E, Sigur că este mizerabil Și dacă se amintește într-un comentariu Înainte, cum înainte de alegere, am atenționat asupra acestor activități feudale ale partidilor de a cumpăra votul alegătorilor. Este o rușine, pur și simplu. Să mergi la alegătorul finlandesc, trei chile de carne la poartă. Păi, vă dați seama ce mizerie Sau să îl bani, deci capsați la ziar cum facea Renato Osatăi. Omul, dacă este sărac, tu respectă și totul ca acest om să nu se simte umilit. Iar când îi dai un kilogram de, de uh, macaroane, o bucată de carne sau 100 de lei, tu îl umilești și mai tare. Dar el probabil nu se simte umilit dacă ia. Păi nu, dacă vorbim așa din mm -hmm. punctul de vedere al, uh, al politicianului care bine să conducă o societate. Și să educe într-un fel. Păi vorbim, dar, de, de, dar, exemplu vorbim, de... vorbim de etica, etica elitelor politice. Uh, cum poți să vii la putere stai un porc și să vii la putere? Deci ce fel de politician? Hai să-l comparăm pe unul din ăștia cu Vaslav Havel sau cu Angela Merkel. Rușine, rușine, înțelegeți ce, ce, ce, ce este. Și cred că cu timpul electoratul se va dezmiti. Și acum eu vreau să revin la alt aspect al acestor și Dodon și Usatăi, pardon, se mai iertă, usate data asta, Dodon și Voronin, Voronin. Ei provind în, același, în aceeași gașcă, nu vorbesc ca să vă spun gașcă ideologică și gașcă de uh, repere morale și spirituale și gașcă de mizantropi care urăsc acest popor. Eu nu știu ce poporul mai iubește. Voronii n am mai făcut colhozuri. Spun, hai cu Rusia că să facem colhozuri și să vă întoarcem uzinele. Câte uzine toți întoarci Voronii și câte colhozuri a făcut? Rusia țară, capitalistă, moșul, n am mai n vină capitaliștii din să fac colhozul lui Vororină aici. Bun, voturile lui Renato Sate a mers la, la, la, da, da. la Dodon. Au fost un vot etnic, de obicei, dar au vădat și multe mult, lume neetnic, adică moldoveni, conducându se de uh, uh, ideea că Rusia ne hrănește pentru copiii noștri sunt în Rusia. Asta a fost uh, unicul argument electoral al uh, majorității moldovenilor care au votat pentru, pentru uh, uh, Dodon. Acum Dodon și Voronin deci, începe o luptă a împotriva Republicii Moldova. Voronin continuă lupta. Este un cinic și, și este un fățarnic deja a demonstrat parcursul acestor ani orice spun și-ar schimba culoarea, esența lui a rămas cea de el la conferința de presă. Pentru că de unul se declară Partidul Comunist că este satisfăcut de alegeri, peste noapte sună cineva și Voronin este și este foarte insatisfăcut de alegeri. Oare, uite deja că e bătrân. Sau, într-adevăr, ori i-a dat cineva niște bani să-și schimbe opinia, ori pur și simplu a presat cineva și i-a de ceva. Sau s-a trezit și a fluturat din cap și a spus, tată, -o, un pic că eu îmi pare că am greșit el. Eu nu poți face într-o zi declarații din de numai. Partidul și-a două să ieși și spui că se declară tot bă, deci, totul altceva. Ori ești un om serios care ai condus țara asta buțanii. Ori ești bă, bă, și la vârsta asta ai în mintea copiilor și te aventurezi în diferite trăsnei. Voronile a blocat Republica Moldova cu talibanii săi, de care acum s-a descotorosit. Patru ani a șantajat Republica Moldova. Patru ani. Pentru că era un serios și la Republica Moldova. În acești patru ani vota ce trebuie votat. Noi mergeam cu 25-30% mai multe realizări erau. Câte jumătate de ani nu mergeau la ședințele Parlamentului. Deci au blocat, au fost de, uh, un fel de antifa Acum acești rol și la sumă deja Dodon E deja Dodon de aici Și Voronin, de la Chisneu, Și Renatul Usatăi de la Moscova ieri E de acum a pregătesc alegeri parlamentare anticipate Păi scuzați, nu vă supără Dar voi sunteți sănătoși la minte? Voi pretindeți că sunteți politicieni Iar în politică există uh, Așa a numit al majorității. Dacă a obținut cineva o majoritate în Parlament, minoritatea ce face în condițiile democrației? Se supune. Se conformează. Nu se supune, se conformează. Mai așa a vrut poporul. Ce mai chitscă Dacă poporul nu te-a dorit pe deplin, cum ți-a planificat tu, atunci, de ce te răzbuni pe acest popor? Voronii și Dodonii, embargoul s-au bucurat, s-au bucurat, au profitat, au profitat. Deci, armadorii sunt păduchi, păduchii și sărăcie. Cu cât mai și mai săraci vor fi moldoveni, cu cât mai multe voturi vor atrage. Păi stai, dacă voi planificați, iubitori de popor, încă următorii ani, patru ani, să blocați de Republica Moldova, doar ca, ca să vă uh, pupi frut, uh, Putin, cal sau reci, cum va pupa pe la urmă, deci... Păi spuneți-le noi am venit aici să obstrucționăm, să punem piedică dezvoltării Republicii Moldova, să nu vină investiții, să rămână embargo în continuare, oameni să fie săraci, să pleci cât mai mult la Moscova, că să le deschide mai multe uh, uh, secții de vot acolo, să câștigăm alegerile amăgindu-i, va fi război. Majoritatea care au, au fost, că îmi niște oameni care lucrează acolo la Moscova, care au fost aduși acolo, au fost și militari ruși, și, și uzbești, stăgiși la ambasade, dar majoritatea au venit speriați că dacă nu votăm pentru Dodon, atunci o să fie război. Din frică. Ca, ca Ucraina. Din frică. Au votat din frică. Da, votat din frică și da. astea de caz tot așa, că nu fie război. Și acum lumea vor, vor Și ieri, vor, prinții și noi se auzeau vorbi, băi, în modul tot ce o să fie război. Deci cineva bagă frica asta în oase. Că dacă nu se să votăm pentru Salvador Națiunei Igor Doton, deci o să fie război. Stai un pic cu bun. Cu ce șantajezi tu Republica Moldova? Cu ce șantajezi tu 3 milioane de oameni? Cu război? Dar poate, da, poate poate să mai revii un pic. Îi mulțumești, Lorena, o sată, îi pui de băut, că astfel nici pragul electoral nu treceai. Și fluturi din cap, un pic, știu o goiești. Și te gândești, o bun, bun, au câștigat ei, au 55 de mandate. Eu sc conduc 4 ani. Să nu ne, să ne fățuim, pentru că o să conduc, știți cum? O să fac reformă constituțională prin referendum. Și atunci, Volens, Noolens, uh, uh, Constituția o să fie uh, modificată. Dacă va fi prezența necesară la urne, nu ca la 5 septembrie eu de 2010. Că, eu cred că va fi prezența necesară la urne. Asta pe, a, pentru asta nu trebuie să Adică de a impresia că sunt alegeri prezidențiale de, și că de ce, de ce de ce de fiecare dată la noi trebuie să avem în parlament și de revanșarzi Este sau re patru ani, vor Nu nu șeput ierta, cum așa a fost alungat. El regele, regilor, împăratul, imparator a primit un șut în fund e, e, din parlament. Păi stai un pic ori eu distrugem Moldova mai bine decât, decât să mă distrug pe mine. O vintă mâna dreaptă lui Voronin, să nu uităm de unde se tragă ițele și lui Greceană și lui poștii subalteni și robiu miliția lui Voronin, că dacă trântea Voronin cu paharul în masă, ci și Voronin și Greceană se vorau sub masă. Ce noi nu știm? Caracterul de conducere a statului, sau nu știm caracterul lui, lui Dodon cât de viteaz este. Bai băie băieți, nu, ce aveți de când să faceți? Ați văzut în Parlament, dacă sunteți oameni civilizați, ați fost Ministrul Economiei, Prim-Ministru, ați să vedem ce facem mai departe. Uite, noi avem minoritate, voi aveți majoritate. Noi avem programul ăsta, voi aveți programul ăsta. Noi vrem să ne, să ne ducem în, în Uniunea Vamală. Uite, noi ce o să facem? O să obținem de la Rusia ridicarea embargourilor. Nu o să măgem măge oamenii. Slogan electoral al lui Dodon am rezolvat problema migranților, o să rezolvăm și problema uh, uh, deci embargo-ului. Ce n-am înțeles ce a rezolvat el problema migranților. Au fost la Moscova, s -o înțeles cu Putin cum să încalce legislația Federației Ruse, să șantajeze cetățenii Republicii Moldova ca să vină aici până la 30 noiembrie să voteze pentru pentru uh, uh, Dodon și pe unul se plece înapoi și, și le se va ierta păcatele. Viulorurile, omorul, ce, ce le se va ierta? Încălcările, 240 de mii de cetățeni, Rusia i-a pus echipurile bănuiți. Infractori, gata. Ei de să infractori, așa. Conform concepției lui Dodon și al lui Putin, orice om poate fi deja declarat infractor fără nicio... apel la lege, fără nimic. Infractor. nu îmi place, omul e infractor, gata. Îl punem în, a, aici, în listă. Păi dacă 240.000 de, de de, de infractori, de ce nu trimiți acasă Vă așteptați să vină Dodon, spuneți, promutați-i pe aceștia 240 de mii pentru trei zile, ei să voteze pentru mine și luați-i înapoi și pentru asta mulțumiți-le și scoate din computer. Acum mai mă gândesc, Putin o să dea așa, ar fi dat așa o indicație ca să-i scoată din computer pe deligvenții moldoveni pe 240 de mii să și să-i facă deci, curați e, e, ca lacrima. Atunci, tăgi și spune, ca spadem din Putin. Mă toși spunem ca la țavai zavaroni în un Acolo acum, și nu pentru... Pentru, pentru doar nu Uzbekistan la noi. Trebuie să îți votăm. Dar iertați-mi nu Nu îmi trimiteți cu tirurile acasă. Păi asta -i ce vitalii. Asta e marazm. Și să ieși cu slugat, nu ai rezolvat problema migranței. Cum e rezolvat -o? Bine, pe ce mizează acum forțele pro în condițiile în care nu au obținut Mai ales că nu au venit nici omigrant acasă, nu l-a crezut nimeni, nici pe Voron, nici pe Putin. Ce să nebun oameni să de pe de acolo vragea de mână? Să vină să voteze. Să voteze și acolo sunt nu din computer. Pe ce mizează forțele pro în condițiile în care nu au obținut majoritatea? Mizează pe propria lor menzantropie și ură față de Moldovești și Republica Moldova. Au vrut moldoveni și au votat pe ugoiți -vă. Vedeți ce trebuie de făcut. Mergeți și voi la Bruxelles și spunți, băi, avem nevoie de construit frigideri, linii de sortare, de, de, de reutilat fabrici și ugini, de construit de, de, cât mai multe unități de, de, de, de, de producție la țară, ca oamenii să aibă de lucru, să reindustrializăm Republica Moldova. Hai, noi îi ducem din Moscova, noi din Kazahstan, noi din Belorusia, ne ducem la Batca acolo și facem ceva. Băi, așa lucrează, se lucrează într-o familie unită. Așa, lucrează, se lucrează într -o, așa se lucrează într-o echipă care și-a și -a, și -a luat un angajament față de popor. Eu cu tine, de exemplu, suntem certați. Gata, nu mai facem emisiunea. Așa face. ce se face, no, mai, nu, nu, nu, nu ne-a sfărit și gata. Eu mă, mă, mă super pe ăștia de la forum și gata, de mâine am închis emisiunea, că când că ați votat corect. Păi aici se urăta la la nebun, nu? Așa și aici, într-o familie unită, voi v-ați asumat, ru ei, ei nu conștientizea, Vitalic, noi nu avem elită politică, ei sunt niște infantili, sau niște egoiști, sau niște profitori. Băi, când ești, repedeți politică a unei națiuni, ți-asumi toate riscurile și toate responsabilitățile. Zici și noapte te gândești la oamenii care te-au votat și care nu te-au votat, pentru că toți sunt ai Toți sunt ai tăi. Deci, zi și noapte te gândești la acești oameni. Nu mă gândesc, hai să mă fac niște alegeri că poate au veni la putere, cumva. S-au deschid mai multe secții votare la Moscova, și poate cumva ne ca și un chicuș. stai un pic. Băi, nu trebuie să înțeleagă. 70% le-a luat de ceea că oamenii i-au mulțumit între ghilimele pentru patru ani de șantaj. Ei bine, unii zic că ar fi luat vreo 22 dacă nu era Partidul Comunist Reformator acolo a fost. Nu mă interesează. Eu văd ce s-a întâmplat. Că de-o trebuie să-i pui de băutul usatăi, este fapt. Că a luat la usatăi vreo uh, 10% liber. Uh, deci, și excluderea rusatei a mobilizat electoratul pro-rus. Asta a fost. Și uh, să mai ajut acum și pe domnul Petrencu. Știți că a nimerit într-un accident încălcând de legea pentru că nu avea pneuri de iarnă. Și... Petrenco care este fondatorul Antifa, această organizație teroristă, care a fost, și ieri au fost arestați doi, venea din România și am citit știrea că el care urăște România și românii, da? venea cu soția și soacră, sau cu mama, soția lui că are business în România. Iată cine sunt ei, de fapt. Iată cine sunt acești farisei care vor chipurile cu Rusia împreună. UB4, bine, Deci, Acolo au business băieții. În Românie. De acolo sub ca la două vași. Dar nu ne bagă bumbac în cap moldovenilor. Căștia ăștia străie, că și cu Rusia, numai cu și mai departe. Dar nu ne facem business în Europa. Unde se odihnea Vladimir Voroniu? Carlo Văvară. Carlo Văvară unde este stimați cetățeni. Vladimir Clasic. Lângă Ural, cumva? Lângă sub în, în În Taiga? Sau când era inundații, vă rog, mergea pe, pe barcă, pe Marea Adriatică. Unii Marea Adriatică, lângă Marea Cara și, între Marea Cara și Uhoțc, acolo unde lingeați îngheață la uh, urși polari? Hai să fim serioși, băieți. Unii aveți patrimoniu și business? În Smolensk? Hai să fim serioși, băieți. Păi, Bă, încercați oamenii, sunteți bătrâni, să fiți cinici cu acești popor, vă bațiți joc. Trebuie să un pic de sovieti de respect... Eu mă refer de acum și la din a, coaliție. A început lupul deja, nici nu s-a zis bună ziua, deci că de, a, de a primul cuvânt eu nu sunt de acord. Stai, om bun, dar ce te dacă ești de acord și nu de acord? doamne au pus mâinile la nas, sunt nu putești votat. au votat. Când noi am câștigat de unei campanie foarte, foarte bune pus la punct. Ia că ai mai făcut-o, știi. Trebuie să câștigi nu unei campanie, dacă ai drept de recunoștință pentru, pentru ce ai făcut în patru ani. Și acum... Bun. Americanii grăbesc. Filatul a spus că nu are nicio, nicio prietenie. Hai mai să facem guvernul. Guvernul este. Primele a ea înainte campanie pe Iuri Leanca la fostul de premier. s a început acum de -a Pre Propaganda lui Plăhăniuc, că eh, Filat vrea să-l de pe Leanca, să să adică să-l exclude, să-l să răzbune. Diferite variante de este. Pentru că Plahajnuk vrea prim-ministru. Spuneți-i oamenilor ce vreți. De când vă trec lați? Băi, oameni buni. Băi, știți câtă încredere Mergeți la țară, vorbiți cu activiștii voștri Vorbeau o femeie, uh, Valentina de la, de la Criuleni Cum mai mers din casă în casă, cât de greu au fost această alegeri Cât de greu Ați trecut uh, uh, Cât încredere au avut Oamenii, au învisit oamenii de, de data asta Că au votat foarte concret oamenii în, foarte, uh, uh, uh, uh, în cunoștință de cauză Nu așa, pur și simplu pentru Europa Bine, cât de rapid vor forma guvernul pe Ei au, pe guvern, ei au guvern, ei trebuie să, să, să au program de guvernare. Iar programul lor de guvernare este acordul de, de asociere. Ei trebuie acum să ia acest program de guvernare să-l să, să ajusteze repede la acord de asociere, să-l detapezeze. Uh, au sarceni principale: corupția, justiția și creșterea economică. Uh, au uh, două zile la dispoziție ca să întocmească ce, după ce va fi validat, evident, votul, să facă, să-și să împartă comisiile parlamentare, cine și unde va fi, au ministeri de gata făcute. Al lui Ghimbul -aștea l-așteaptă de atunci, al lui filat sunt ministerile. A, nu vă că mai schimbați-i, mai, mai dați afară pe cei care nu, a, a, în patru ani au, au bătut câmpii și dați-i bătaie. Cum? Cum, din momentul în care Curtea conțională adoptă, convocat ședința Parlamentului și uh, numiți guvernul, cum au făcut în control pah! Și în care trei stranieri în guvern a adus o americană, un, un uh, leton și, o, și, un, și un georgian. Uh, au format guvernul. Lați un exemplu la Ucraina și adoptați bugetul. Pentru că dacă nu prezintă guvernul, proiectul de buget, n-aveam într-o țară fără buget. Lăsați voi elegele anticipate Pentru moftul și lui Deodon Și al lui Dodon și al Ce face Republica Moldova? Se mai pierde un an de zile în bătălii pentru buget? Păi oameni boli Voi nu-i dăunați nici lui Filat Nici lui Lupu, nici lui gimp nici lui Puschi Nici lui Lermador. Voi dăunați poporul Republicii Moldova Pentru că faceți, creați pierici Activități economice Dacă nu n au bugetul nu știu, Pentru că talmudul bugetului de mii de pagini Acolo sunt taxe, accize Agenții economiști, nu știu cum să-și programeze activitatea lor. Ce îi așteaptă la anul? Îmi programez o creștere uh, a, a randamentului uh, sau a productății muncii sau uh, vreau să-mi extind afacerea, dar nu știu ce, ce taxe vor fi la import de materie prime, ce taxe la export, uh, uh, ce, uh, ce, uh, ce accize vor fi, uh, care vor fi impozitele, care vor fi TVA-ul. Adică nu mai, nu mai ștezi picioarele de Moldova asta, că de acum te cred așa, să vină un țar o dictatură, un pinocet. Să-i alunce pe acasă sau pune pe, pe, pe, peste tot, să pun armata și să facă ordine. În sensul că nu să se reguleze drepturile democrație, dar să fac ce aici de făcut. Buget, economie, disciplină fiscală, disciplină în stat, disciplină juridică, ca omul se normal. Fără a, a închide gazete, doamnă, nu vorbește de dictatura În Un fel de politică a lui Sakașfili pe care a adus-o. Avut... Un fel de Sakașfili, o mână dură care a scos Georgia, din încurcătură. De 800 de ori a crescut bugetul într-un an de zile. Cu 800 de procente. Cu 800 de procente. Vă imaginați? Pe la noi, dacă strângi pe copiii ăștia, inclusiv toți afaceriștii care și pe la Dodon și pe la toți, deci cu o de procente. Mai aduce buget. Domnule Gherasim, să vă întreb, pentru că tot ne punem întrebarea asta după alegeri, în ce condiții ar trebui să negocieze partidele pro-europene formarea unei noi guvernări? De... Unii analiști au zis ce că se... ar trebui să asiste cineva. De ce să negocieze? ce nu s știu, nu s-au sfădit, nu s-au studiat de jos patru ani? Și mai au din părsât. Funcțiile le vor împărți cu siguranță. Deci păi, ea, păi organigramă actuală a guvernului, a funcționat patru ani. A funcționat. Ai acolo Bumacov, ai uh, Botnari ai, Au făcut treabă, îi lăși De ce lăsăm așa să ne uh, singur uh, Îi lăș. Păi de cum ați Au program de guvernare pro-european toți Au acord de asociere pe care l-au votat toți L-au aprobat Da, un au document care uh, un să do Un document în care Ia care copia documentului Constituirea Alianței 2 Pș și reeditează. Da, dar am vrea să știm și noi că nu există vreo anexă suplimentară cu Anexele suplimentare, suplimentare. Păi cum... asta este că ar trebui poate să vină cineva de la Uniunea Europeană să asiste acolo, sau la stat, Statele Unite, că e cea sunt mai duri, și să le dea în cap cu anexele suplimentare. Deci să fie clar și ei să iasă și spună, oameni buni, nu împărțim procuratura, nu împărțim justiția, CSM-ul, nu împărțim ce sau o lichidăm complet și îl dăm la, la Recean acolo când trebuie atâtea subdiviziuni. Recean prinde pe unul cu 200 dolari și Chetrarul prinde pe unul cu 200 dolari? Cu și prindeți-l pe 2 cu 400 de dată. Nu împărțim cni nu împărțim ce-au, nu împărțim organele care reprezintă altă putere a statului, puterea 3-a statului. Deci, depolitizăm sis nu împărțim. găsim metoda de a evita această împărțire. Respectăm Constituția sau schimbăm modalitatea de. Asta este. Sigur că la această depolitizare ar trebui să participi și comuniștii. Eu nu vorbesc de Dodon. eu cred că trebuie să participe și doamna greciană și dacă lui că zboară mințele că deci acolo sunt, cred că, și oameni mai raționali. Ei trebuie să-și asume și ei rolul ăsta de a asigura uh, supremația Constituției, separația Constituțională a puterilor în stat. Și să zică, da, oameni buni, noi votăm, Haideți să facem modificare în Constituție, că procurorul să fie numit, nu știu de unde, ales, paraștat, ales șeful statului, cumva. Hai să facem așa, că ăsta nu se partajează Asta nu se partajează, asta nu se partajează Asta nu se partajează În rest, noi să luptăm împotriva asta, Suntem în opoziție și azi vă mâncăm de picioare Deci, așa aș face Eu cu tine dacă am fi în Parlament În poziții rivale Uei. Și e bun pentru Moldova E bun ca procurorul Să nu aparțină lui? E bun E bine ca justiția să fie una Echitabilă? E bun E bun ca e, Centrul Anticorupție să nu deschide dosare în campanie electorală doar e, celor de la e, PLDM? E bun. E, e bun ca e, CNI cu integritatea asta să aibă împuterniciri suplimentare ca să poată verifica într-adevăr și trage de răspuns E bun. E bun ca sis să fie subordonat numai șeful statului sau cuiva? Să fie de, de desemnat de el? Normal. E, e bine că. Consiliul Național Audio-Vizual să fie altă modalitate de a numi membri, nu prin Parlament și cașcă și am de, de la un la altul, dar societatea civilă se aleagă. Care specialiști, și știu ce înseamnă ce? Mai ales că noi avem experți și, știu, în mass media. Sigur că, da, avem foarte puternici experți în media și, socia, și uh, organizații obștiești. Ei se aleagă. E normal? Normal. Și atunci scăpăm cu un pic de influență și tăiem ațele partidilor și gustul partidilor de a dirija cu cineva. <laughs> Sunt chestii simple și normale și sanatoase, vitali. Noi le facem în 5 minute. Pentru că nu e mare greutate. Pentru că ne avem interese. S-au scris, domnul Pușcaș a scris chestii foarte interesante despre modificare cum ar putea să fie asigurată independența procuraturii. Există un proiect de lege privit la reforma procuratur și alte. Nu au fost aprobat proiectul de lege. Acum a spune să spună Maria Lupu. De a avut obiecții în Partidul Său potriva acest proiect. E bine ca partidul să, să fi finanțat ca partidul din America. Nu cu milioane, dar ca cetățan să aibă dreptul doar 1.000 de dolari să versă. E bine, facem lege cu la, la, la finanțarea partidilor. Și alte, și alte legi care sunt acolo, pe care și au asumat răspundere, deci, guvernul Leancă. că, adică, dacă se vrea o continuitate a procesului de integrare europeană, Păi hai să-l continuăm. Hai să-i doar gafele de guvernare. Și hai să ne îndeplinim obligațiunile noastre ca partide aflate, majoritare aflate în. Sau ca partide aflate în genuri în Parlament, pentru că eradicarea, corupției corupției trebuie să, o să Pentru că deodată nu poți să zic că da, eu nu particip la adoptarea legilor care sunt intensiv și uh, combaterea corupției, pentru că eu sunt cu Rusia. Pe Rusia, cum a scăzut, uh, cu 20 locuri, s-a fund. După corupție, este azi un, un raport. Sau vorba, nu, eu supărat, eu voi îngendri, voi, nu greesc cu voi, eu nu vreau ca procurorul să fie independent. Păi stai un pic cu un bun. Ori lucrez pentru Republica Moldova, O lucrez pentru pădurea doamnească și pentru uh, Vladimir Putin unde s-a dus? În loc să vină să, la, la ăștia, să zic, să-l caute pe Felat, pe Leanc, pe, pe, pe Lupu, pe, pe, pe, cine, pe voronin, pe uh, Gimpu, uh, Dodon, unde s-a dus? Tot la ambasadorul Rusiei să primească ieri indicații. Și așa i-au dat indicații. Ceresc alegeri anticipate. A citit declarații de ieri lui Dodon după antrenere. Alegeri anticipate. la Moscova, nu au fost deschise centri suplimentare. Ambasadorul Citat, din, citat, citat uh, oficial uh, Din știrea PSD-ului Probabil uh, PSD-ului păi, Ce are e ul ăsta Cu treaba noastră Câte, câte secții de votare uh, Am deschis noi la Moscova. Dar voi, indivizilor Câte secții de votare Ați deschis în teras Cu acordul Republicii Moldova Fără acordul Republicii Moldova le deschis, dai seama. Ați întrebat pe cineva și vă fățuiți așa, cine-ți Păi continuați să omoriți oameni în, în, în Ucraina, nevinovieți. Asta să treabă voastră, să omoriți permanent. Și atunci a fost vără, uh, Dodon, deschis la sfat cu poporul. Păi el ce, fracțiunea a dumnei de star? O fracțiunea Parlamentului Republicii Moldova, țară independentă, suverană și, și uh, nealiniată. Bine, liderul PCRM ieri în acea conferință de presă spunea că va rămâne în opoziție, că nu vrea să facă nicio coaliție cu cineva, mai ales în condițiile de azi. Lideri de opinie de la Chișinău totuși au opinat încă în această săptămână la vocea Basarabiei că ar fi posibil atragerea la guvernare și au unor reprezentanți ai PCRM și asta pentru a asigura în viitor suficiente voturi pentru modificarea Constituției și probabil vorba și, întâi de toate de capitolul alegerii șeful statului. Deci de comportamentul, comportamentul de lui Voronin, atunci când a făcut alianță cu PDM și l-a dat afară pe Marian Lupu, când a făcut alianță cu PDM și l dat afară pe Vlad Filat, comportamentul cinic al lui Voronin nu, nu mi-inspiră personal nicio încredere. Omul să nu serios. El nu este credibil, el se joacă Bine, spuneam, liderii de opinie p nu, nu optează pentru pe PCRM-ului În genere sau a fracțiunii Pe păi dar trebuie să-i dai și ceva pe unii reprezentanțe ai PCRM-ul păi Aici da mi s-a părut important Reprezentanție de prezident pe PCRM-ul, nu? Da, că păi e, unui deputat O funcție e, e mai bunicică Păi îl faci șef de comisie Dar trebuie să-i să, să co să cooperești la guvern Să dai o, o funcție de ministru Păi asta îți faci deja cu o de fracțiunii, nu? Fracțiunea votează în Parlament, Guvernul. Nu poți să, să, să, să îi spui că îl iau pe, de da, mi un nume acolo pe Ustroi, de la PCRM și îl fac ministru. De și fracțiunea nu-i Nu. în funcție bă, de... Bun, dar legal, noi vorbim acum în cadrul normalității. Deci, dacă se discute la, la această cooperare, atunci și și noi spun că ia că dați-mi funcție de ministru de externe, sau asta, să negociază o funcție. Adică, sunt decizii deci De partajare A, a, a funcțiilor în executiv Ca asta se face toată lumea Se partajează în executiv uh, Și atunci Bun, dar nici atunci nu, sigur că vă rog, În ultimul moment nu poate să joace festa. Pentru că De atâtea ori A compromis și-a -a, și încălcat Cuvântul omul ăsta De atâtea ori a mințit Pentru că încât eu, eu persoana nu am nicio încredere Aș fi, aș fi vrut să am încredere în Voronin. Dar el nu e, de, de el nu e serios. Cum, cum, cum pot să-l tratez ca serios pe ce o făcut el în Parlament patru ani? Bun, mânzuiu și care, de-al Petrencu, șalții, Ciobanu, Munteanu, zburdeau pe acolo, malti căciuc, sângii caucazieni, vreau, numai cât Revoluție și mai tare. Dar tu, om bătrân, de ce nu vine la lucru? Jumătate de an în Parlament. Cum poți să ai încredere într-o Cum poți să ai încredere într că el Când el spune că noi acum e cu Europa, e cu așa ea, dar au făcut moțiuni de cenzură și pentru că vreau ca să, să fie denunțat acordul de asociere. Câte moțiuni de, de cenzură potriva guvernului Leancă a făcut, Văronin? Și el, e, e, crezi că nu judecă? El e fătrul, cinic și își urmărește scopul și intrez de sale. Pentru că care a fost scopul acest urmățiu de cenzură? Balea, că ba, Care a fost? Doar de a tergiversa activitatea Parlamentului, de a lăsa restanțieri, să nu dovedească, că nu putea Parlamentul să adopte toate legile, Ce și s-a întâmplat și din cauza Parlamentului, sigur că... Pe care a fost scopul? De a compromite activitatea Parlamentului. Ne prezența la lucru. A compromit activitatea Parlamentului. A compromit activitatea Parlamentului, înseamnă că a îngreunat niște procese benefice pentru Republica Moldova, adoptarea niște unor lege și mai departe. Suntem iată aproape iată, de da, iată că și s-au ocupat vorune. Așa că povestea este că să-l cooperăm Să-l coopțăm cumva Nu știu, doar se jure pe cruce Sau pesteau, nu știu Domnule Gherasim, în jumătate de minut Să încercăm să răspundem Grăbirea formării unei guvernări în Republica Moldova După ce vor fi validate rezultatele E necesar, spun analiștii Pentru a preîntâmpina eventuale tentative de destabilizare a echilibrului social în perioada de tranziție a puterii. Echilibrul nu îl va destabiliza nimeni, pentru că forțele de ordine vor fi foarte dure și oamenii vor ieși. Să nu uite acești care vor să facă dezechilibrul, că sunt alți oameni care nu vor dezechilibrul și uh, au și ei putere și chietre în mână. Uh, mai departe, deci, eu cred că o săptămână de zile, maxim 10 zile, sunt super suficiente alianței să să se creeze și să oficializeze și să anunțe chestia alianței acelor trei partide PLD, PL și PD uh, de altfel de altfel atunci degeaba s-au chinuit și s-au umilit oamenii cu asta finalizăm, mulțumesc Arcadie Gherasim, jurnalistul cu care am discutat în această ediție, urmează știrile orei 10 după, ne reîntâlnim în actualitate puncte de reflecție